városi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról a városi létről. Jó reggelt kívánok Mújdirca Péter és Kuludzia Gábor van itt mellettem Bányai Géze vagyok Mai témánk a globális éghajlatváltozás hatása a városok tervezésére és jövőjére. Nagyon szakszerű, de azt hiszem, hogy nagyon fontos téma. Főleg, hogy a nyár közeledik, és ahogy már az éghajlatváltozást ismerve, megint ki fog maradni a tavasz, akkor pontosan fogjuk érezni, hogy miről beszélünk. Hát talán bevezetődő azt, annyit, hogy akik a nagyvárosban élünk saját bőrünkön érezzük a globális felmelegedés hatásait, hamarabb megéreztük már, mint ahogy a meteorológusok megérezték volna, és a tudósok elfogadták volna ennek a tényét most már tudósokra tagadják egyébként a globális felmelegedést, olyannyira nem hogy most már a tengerszint emelkedését is már mérhető szintre lehet. Én épp tegnap előtt voltam egy, egy konferencián érted? csütörtök tegnap vállatok a fenntartható világért és Mescotilla, MTA főtitkár erről beszélt, mint tényről. Grafikonokkal igazolta, mutatta meg, hogy ez hogyan zajlik a világban, ez, a, ez az éghajlatváltozás. Alapvető gond egyébként emlékszem rá, hogy még 10-15 évvel ezelőtt is vitatták a tudósok, hogy nincs bizonyítva meg ilyenek és ahelyett, hogy volna, és figyelmeztettek volna minket, még jó előre amikor még semmi nem volt erről tudható, vagy pontosabban érzékelhető, már akkor figyelmeztetik el, hogy az összes harangot. Ezzel szemben, ameddig a tagadták. De visszatérve a városokra. Tehát az, hogy a felmelegedés van, azt a saját bőrünkön érezzük. Hát szoktam mondani, talán már itt is, de most megerősítem, hogy egy fasor nélküli növénydezet nélküli széles városi utca leaszfaltozva, lebetanozva, házfalakkal körülvéve, klimatikus szempontból úgy működik, mint egy sziklafalakkal körülvett kietlen növényzet nélküli völgy, amelyik ö, a nyári forróságban elképesztően fel tud forrósodni. Most ilyen helyeken mi nem, nem szoktunk mozogni, nem, nem szoktunk ö, kirándulni az ilyen helyekre, igyekszünk elkerülni ezeket, de a városokat nem kell elkerülni, hiszen ott élünk. A hát, poplat szokták ilyen kietlen sziklás forró hát így működik, így működik egy, egy mm -hmm. nőményzet nélküli városi utcát. Tudomások kell venni, és ezért mondom azt, hogy a globális felmelegedést mi a őrünkön ma hamarabb éreztük, mint ahogy a futósokat érezték volna, mert a mikroklíma a városokban sokkal hangsúlyosabb, mint az ilyen általános nagy éghajlati kérdések. Tehát ezért is nagyon fontos az, hogy a városokat hogyan tervezzük és mennyire teszük élhetővé. Hogy az éghajlatváltozás mennyire súlyos probléma, erre a brit kormány tudományos főtanácsadójának egyik ö, legfelsőbb politikához intézett szlogenje jelzi a leginkább talán, az éghajlatváltozása a legsúlyosabb, legsúlyosabb probléma, amivel napjainkban szembe kell néznünk, még a terrorizmusnál is komolyabb fenyegetést jelent, mondja, a New Yorki ikertornyok tragédiája után. Mert hogy több embert érint, nem hisz itt, hát itt milliókat, ő ő... vagy csetleg milliárdnyi Nem pusztán az embert, uh -huh. mert éppen erről van szó, hogy földtörténeti korok magasságából szemlélve, a bolygó egyetemes élővilágára a legkíméletlenebb veszélyt nem elsősorban a, a termonukleáris hadipari háborús problémák jelentik, ezeknek a technológiáknak az esetleges elszabadulása, hanem kifejezetten a civil széndiokszid kibocsátás évszázados gyorsasága. Na most, hogyha Gábor az így, említette a nyarakat. Hogyha 2005 nyarán, tavaly, az egyik héten a meteorológusok meleghőmérsékleti csúcsot jósoltak, szinte majdnem biztosak lehetünk benne, hogy néhánynak múlva a hideg rekord fog megdőlni. Vagy éppen fordítva. Na most hasonlóképpen kiszámíthatatlan, hogy az éghajlati ritmusából kibillent planéta, ami emberi vagy bármiféle élet lehetőségét egyáltalán nem garantáló új klimatikus egyensúlyi helyzete Vénusz-szerűen felforosodott földgolyót, vagy pedig hólabda-szerűen eljegesedett földet eredményeze, és mindez földtörténeti korok magasságából szemlélve embertelenül gyorsan, akár az írott emberi történelem, vagy évszázezredek táblatában bekövetkezhet. Úgyhogy gyakorlatilag tudomásul kell vennünk, hogy a mi szakmánk, a várostervezés és az építészet 30-50%-ban felelős pontosan ezekért a problémákért. Ha ezt közvetlenül kell értelmeznem, ezt a 30-50%-ot itt gondolhatok a fűtésre, a klimatizálásra, hogy egy ma épületek... Kérdőleg hagy csak a konferenciát mondom, meg is jegyezték a konferencia résztvevői. Egy szálloda elegáns előadó termében volt a konferencia, kincsütött a nap, le voltak húzva a függönyök a nagy, hatalmas előadóterem ablakainak a függönyei, bele volt sötétítve, belül égett a villany, mentál a és a fűtés. Pontosan. Miközben kint kellemes 18 okolvésséget volt. Tehát ha mondjuk kinyitottuk volna az ablakokat, és engedtük volna a fényt, akkor nem kellett volna fűteni, világítani, és légkondicionálni, de legalábbis ö, nagy részt ez megtakarítható lett volna. Na most modern épületek ezt Hát attól tartok, hogy erőművi méretekben használják az energiát ezeknek a célom. Egyik mesterem, sőt, nagyon, mesterem, Kis István, Isten Jogoszta, nem él már, közigazgatási jogász volt, és a Magyar Féle Intézőből dolgozott még a teleki kormány idejében. Részben őrólag készült annak idején a, a tanítványok című film. Hát én is ennek a tanítványok a tanítványa voltam rengeteg hát szállóige maradt fent tőle és az egyik ilyen szállóige egy öreg bölcs embernek az volt hogy a túlzott irracionálé, racionáléba megy át és a túlzott racionálé pedig irracionáléba. na most ez pontosan az utóbbi eset Túlzott a túlzott most a materializmustól beszélek, és a ahhoz kapcsolódó ö, globális hát, mechanizmustól, globális rendszerről, ami ö, ugye racionálisan alakult ki, exakt tudományos alapon, szóval hadd ne folytassam, abszolút az irracionálitást talán most már át. Még a legszőkebb értelembe véve a gazdasági ö, dolgokat is, hiszen a, a pénzügy és a reáligamája szakadt egymástól teljesen. A mindennapi és... döntésekben ez nem tűnik irracionálisnak, mert például azt mondom, hogy meleg van, akkor errőlnak menni egy légkondit és ez egy racionális gondolatnak tűnik. Nem így asszot működik ennek a Ennek a következménye az, hogy adott esetben egy magas ház üvegfalakkal rendelkező magasház nyári hőterhelése drágább lehet, mint a téli fűtése. Egy -egy Több, energiát fölemészt. Több energiát fölemész. Több energiát fölemész, pontosan. Úgyhogy tulajdonképpen a széndioxid terhelés hihetetlen gyorsasága, ami a legnagyobb problémát jelenti, és hát az 1999-es világ uh, világépítészeti kongresszuson Pekingben nem véletlenül jelentette ki uh, Kenneth Frampton építészteoretikus, hogy a 20. század legapokaliptikusabb leleménye nem az atombomba, hanem az automobil. És kvázi a géptestben, gép lélek mentalitás már globális mértékben, globális méretekben vált önveszélyessé. Uh -huh. És nem pusztán az ember számára. Uh -huh. Én erről beszélek én is, tehát uh, uh, csak a leg. Uh, a triviálisabb példa, hogy nem épülnek a lakásokba spájzok, kamrák. Régen természetes volt, sőt köterező volt, hogy minden konyha, mert ott volt egy kis helység, amelyet egy picike ablaka volt, általában ha tehették észak felé nyitották, de ha nem is, akkor is picike kis ablakkal, ami általában télen nyáran nyitva volt és szellőzött, és hogy bent mindig 10 fokkal hidegebb volt, mint kint, vagy télen éppenséggel melegebb, mint kint. <kül> Tehát egy ilyen ballangi jellegű, kégyenített hőmérsékletű dolog volt. Később aztán ugye feltalálták a jégszekrényt, még nem a hűtőszekénél tartunk, ugye vitték a jegesek a jégcsakányal a jeget, csöpögött ezerrel, uh -huh. és akkor oda be kell tenni a jeget, az betették az emberek a spájzba, mert ott hűvösebb volt, és az ott, ott jó volt. Uh -huh. Most a korszakában nem korszak nem, hogy kamrák nem épülnek, már konyhák sincsenek, hanem egyszerűen úgynevezett amerikai konyhákat csinálnak, ami amihez persze szívókkal, ami úgy a fogyaszt, és működve fűtöm a lakást ezerrel, hűtöm a hűtőgépeket ugyancsak ezerrel. Szóval elké... Ez csak egy triviális példa volt, de ez, ezek a sok, hát nem is olyan kicsi ez ennek a fogyasztása, mert ha összeadom a hűtőgépeknek a fogyasztását, nagyon jelentős fogyasztások van ezeknek a lakossági fogyasztáson belül, hiszen ezek állandóan működnek, tehát nem egy vasaló, amik mikor akkor sokkal utána, de utána nem fogyaszt tovább, ez állandóan megy. Még a mosógépeknél is többet fogyasztanak, még a világításnál is többet. Tehát nagyon nem közömbös, és ilyen tételekből tevődik össze az, hogy irracionális météket ö, ö, ért el, imáronat, energiafogyasztásunk aminek a következménye pontosan a globális felmelegedés, a, és nem csak a széndiokszid, meg a metán, meg egyéb üvegházgázok miatt, hanem az effektív melegítés miatt. Ha egy éjszakai műhórfelvételt nézzünk Európáról, vannak már ilyennek, akkor kirajzolódnak a nagyvárosok. És lehet látni, hogy vannak a agglomerációk. Nagyon szépen lehet látni. Tökéletes illusztrációja. Ez ilyen térkép hogy Igen, Igen, igen, igen. Ezek infrafelvételek. Egy impressionista fel. Nagyon szépen is néz ki egyébként. És akkor nézegettem, hogy hát Észak-Afrikában hol van a nagyvárosok? Nem is Hát hatalmas ilyen fényes, fényes pontok vannak a, a sziaharai és Sivatakban, a Algériában, hát nem is a tengerparton. Mm -hmm. Szóval kiderült, hogy ott gázmezők vannak, pontosabban nem, olajmezők, kőolajmezők, és a gáz elszálltását nem oldották meg, ezért a gázt ugye elengedik, elégetik. Azok az olajfák. Igen, igen, igen. Helyeken, Hihetetlen, hogy, hogy mit művelünk. Egyébként is sem szabadna hát, az olajat a legalantosabb módon elégetésre használni, mikor azt sokkal értékesebb dolgokat lehet belőle csinálni. Szóval visszatérve erreheti gondolatomhoz, ez a mai gazdaság a racionáléból már teljes egészében áttévör az irracionálének az oldalára. Péter, itt te említettél egy, egy dolgot, hogy ez az ingadozás elkezdted ö, fölvázolni, hogy, hogy az egyik nap ugye csúcsot a meleg nyáron, a másik nap hideg van az évszakhoz képest, hogy ö, ez vajon nem olyasmi fajta gondokra utal, mint amikor valami mielőtt fölborul, összedől, de vagy, vagy hogy mondjam, széttörik, akkor van egy ilyen rezonancia, Probléma. Tehát, hogy túlságosan kileng az egyik irányba, a másik irányba, akkor megint lendül és egy ponton eltörik. Hát mondjuk van a híres, ugye ez a Takoma híd, amit, amit mindenütt tanítanak, ugye, amit a szél fújt egy függőhíd Amerikába, és akkor az úgy belengett, és nem tudom, napokig, vagy hetedig lengett, amíg le nem szakadt. De hát tulajdonképpen nem lehetséges-e az, hogy, a, hogy az egész éghajlat egy ponton hirtelen nem, hogy mondjam, tehát ezek a folyamatok, amik okozzák ezt, nem lehet-az, -e hogy ez egyszer csak az egyik irányba durván elszalad, mert átlépja a korlátait. Nagyon a, a egyensúlynak a korlátait. Nagyon pontos a modell, egyszerűen kibillent az éghajlat természetes ritmusában. De mert régen ez sokkal isetesen. Kiszámíthatatlan, volt. hogy az új egyensúlyi helyzet milyen rövid, illetve milyen hosszú időn belül zajlik le, ami akár évszázezredek lehetnek, de föltörténeti korok magasságából szemléve mégiscsak uh -huh. szerény időléptékről van szó. Tehát kívánok Na a napos hetes és hosszabb ingadozások, azok, azok a nagy rendszer tekintve azok gyors mozgásnak számíthatnak, nem? megjelent egy nagyon tartalmas kis könyvecske a védegylet gondozásában 2005-ben Magyarországon, Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon címmel. Na most ebből tájékozódhatunk, hogy például a Kárpát-medence és hazánk éghajlatváltozásának pontos megítélését alaposan megnehezíti, hogy a mi földrajzi területünk, a Kárpát-medence három klímarégió a nedves óceáni, a száraz kontinentális és a nedves mediterrán határán fekszik. Na most elég egy szerény, egy pici újabb aritmia, ö, úgymond a kontinens bioritmusában, és bármelyik irányban elmozdulat előre kiszámítatatlan módon. Most érdekes, hogy Hanvas Béla felfogása szerint 5 géniuszt, kvázi éghajlati szakrális földrajzi géniuszt, állapíthatunk meg, amelyek vérmérsékletileg, kulturálisan és építészeti jellegzetességeiben is erősen különböznek. Na most ebben az éghajlatváltozás című kis könyvecskében egy összegzés gyanánt eszenciaként olvashatjuk, hogy Magyarországon bizonyosan meg fognak változni a sok évi átlagok. Az éghajlat évi átlagban melegszik, naposabbá és szárazabbá válik. A telek a mainál melegebbek és valamivel csapadékosabbnak ígérkeznek. Átlagosan nyáron is melegedéssel, kevesebb csapadékkal és több napsütéssel kell számolnunk. A múltbeli változások közül fontos, hogy az utolsó 25 évben kevesebb csapadék hullott, mégis az egy-egy napon lehullott mennyiség, gyakrabban volt szélsőségesen nagy. Uh -huh. Na most ellentmondani tűnik ennek a jelenségnek az, hogy szinte évről évre, vagy két évről két évre kezelhetetlen árvizeket tapasztalunk. Ezzel együtt nem az árvizek az igazi probléma, hanem az asszály és a kiszáradás, és a ellentmondásos, de nem felfoghatatlan módon a vízhiány. Ugyanis... Tökélet az árvíz, ez egy roppant lökésszerűen jelentkező, de néhány hetes probléma igazából. Igen. És hát valójában elgondolkodtató balogjános János ökológus professzornak az a megállapítása és megfigyelése a Kárpát-medencére nézve, hogy világviszonylatban a jelenlegi geopolitikai határainkon kívülről érkező vizek tekintetében a világon a harmadik legvisszegényebb ország vagyunk. Hát, 95 És az er, két ország előz meg bennünket, ahol állandó asszályban, Egyiptom és és, és, és uh -huh. ha jól tudom. Tehát ez azt jelenteni, hogy minden vizet hihetetlenül meg kellene becsülnünk, nem pusztán vidéken, de a nagyvárosokban is. Uh -huh. Nos, hát két dolgot mondanék a az a sorrendjében reagálva. Ugye az egyik hogy elhangzottak ilyen nagy távlatú prognózisok. Na most, hogy a Marács Imre emlő tagédiájából a Eszkimó színbe következzen, ahhoz lehet, hogy valóban évezetek, vagy még annál hosszabb időre is szükség lenne, és akkor vonhatnánk azt, hogy az majd legyen a gondjuk, az akkori a gondja, vagy pár épp az ellenkezője, hogy most mit tudom én Vénusz-szerűen fölforra a Föld, és akkor minden a levegőbe kerül, ahogy valamikor volt is egyébként nagyon régen, de az, hogy a mezőgazdaság termelés ellehetetlenül jön, nem kellenek ilyen szélsőséges kilengések. Nem kell megvárni azt, hogy az ilyen haláshoz, hogy befagyjon a föld, vagy éppen fölforjon. Ennél jóval kisebb kilengések már ha lennének ahhoz, hogy a mezőgazdaság egész egyszerűen nem legyen képes megtermelni azt a termékmennyiséget, amennyi szűséges egész egyszerűen az ilyen halásunk mege, megelőzéséhez. Tehát jóval kisebb kirengések már nagyon komoly gondokat okozhatnak. Már most elkezdődtek egyébként a gondok, egyelőre, még csak idézőjelben mondom, természeti katasztrófák formájában, tehát a globális felmelegedés mindenképpen azzal jár, hogy intenzívebbé válnak az égköri folyamatok. Éten szerű, minél meleg valami, annál jobban áramlik. Uh -huh. Tehát annál erősebbek a viharok, és nem csak hurikánok formájában, hanem most már itt Európában egyre inkább látjuk, amit az említett árvizek, a tátrai a orkán, és egyre több ilyen lesz, hogyha globális elmelegérés, ha nézzük. De helyileg komoly gondjaink lehetnek, például a másik irányban is, tehát hogyha összezavarodik a földnek a működési rendje, és mondjuk a golf valami módon vagy leáll, vagy kisebbé válik, vagy eltérül, ez már elég ahhoz, hogy épp esége eljegesítés következzen be az óceánéka területén. Ez is ez már nem éveződek, hanem esetleg... Épp tizedek arra következhet. Tizedek következhet. Tizedek. És, és ez, ez olyan, olyan billenésszerű, tehát amikor már nagyon nyomássalfa a rendszer, akkor már nem sok kell még hozzá pluszba, hogy, mm. hogy főbbi lenyen valami. Nagyon érzékeny dolgok ezek, tehát a, a földnek a, a éghalata rendkívül érzékeny egyensúlyban van. Többször voltak egyébként nagyon komoly változások, ami komoly kipusztulások követtek, a díronk is így haltak ki egyébként egy meteorbe csapodás után. Tehát ez, ez ilyenek voltak, annélkül is, hogy beavatkoztak volna. Most még mire reárása be is avarkozunk. tehát Ö, nem tudjuk, hogy milyen tűzzel játszunk akkor, hogyha a frizvereket működtetjük a konyhában. folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat, majd a témánk globális éghajlatváltozás hatása a városokra, tervezésre és a jövőjükre. Az beszélgetés első felében úgyis a Péter és Kulundzsiagából felvázolták ennek a hátterét már meglehetősen, és most megpróbálunk tényleg konkrét ebben a város kérdéseiről beszélni ezzel összefüggésben. Nekem az első gondolatom az, hogy vannak régi épületek, amikben mindig jó az idő, és jó ott lenni, és léteznek ilyenek még Budapesten is. Nyáron nem melegek, télen ő, jól tartják a hőt, de jó régen épültek ennek ellenére. Az hogy van, és a mai épületek pedig hogy lehet, hogy ilyen tekintetben ennyire hát kritikus állapotban vannak? A mai építészek azzal, nyugodtan mert mondani, hencegnek, hogy ők mennyi anyagos megsporolnak egy épület felépítésénél. Ezért ki a statikát, hogy méretezhetővé váljanak a dolgok, és ezzel anyagot spóroljanak meg, mert régen egyszerűen ökoszabályok voltak, hogy két szintenként féltégre, vastagsága vastagították lefele a falakat, fönt volt más féltégre, aztán két tégre, aztán két és féltégre, hát nem is voltak olyan túl magas épületek. Mondjuk az első nyúlöki felhők harcolók, még csak olyan tizen valahány voltak, de már akkor a falak alummal meghalták a, a egy métert, és akkor rájöttek, hogy akkor más szerkezet kell, de tény, hogy abban szerint tudták azt, hogy, hogy mi szerint dolgozunk. Na most akkor jött a modern kor, és jött a statika, hogy lehessen értezni a szerkeleteket, és ezzel jelentős mennyiségű anyagot meg lehet takarítani. Akkor a régi 51-es tégla helyett bejött a 38-as kismerető tégla, a régi nagymértő helyett, és már is ugye keskenyebbé váltak, vékonyabbá a, a, váltak a falak, de még ezek a 38-as falak is elfogadható hőtartással rendelkeztek határeset. Aztán jöttek újabb építészek, aki azt mondták, hogy ez se kell, hanem még jobban könnyíteni lehet a szerkeleteket. Kombinálva vasbetonvázal, acélvázal, ezzel az alamazal. Aztán rájöttek, hogy már téglas se kell, hanem egyszerűen függőn falakat csinálunk, még jobban könnyíteni a szerkeleteket. Beton, és, az a és lassan már papírból építjük a házakat, mm -hmm. most karikőzom a dolgokat egyébként. És mennyi anyagot megsparultunk ezzel? Hurrá! Csak azt nem, nem veszik, hogy ugyanakkor mennyivel több energiát igényel egy ilyen épület fenntartása. Tehát egy régi, vastag, sokanyagból felépült háznak a, a, először is nyáron nem kell felett semmit. Télen pedig mélyseketten kell fűteni, mert hát az elég jól tartja a hőt. Mm -hmm. Na most egy mai épületet meg nagyon kecses. jellemző, hogy ki lehetett fűteni, mert nem Igen. illant el a hő a, a falakból. Pontosan, tehát ha este befűtöttek és hagyták leégni a vaskájhát, mm -hmm. ugye meg vagy a cserépkájhát, ugye akkor az reggel még mindig meleg volt, tehát nem volt semmi gond. És tehát magyarul arról van szó, hogy a mai könnyített szerkezeteknek a, a fenntartása sokkal többet kerül, mint a régi vastraszerkeleteké. Tehát amit a, a réven mennyiértünk, a sokkal többet terveztünk a Válmon, tehát lehetőbb megtaporulunk anyagot, csak sokkal több energiát igényelnek ezek az épületek. Mondjuk tegyük föl, hogy 50-60 évig forna csak állni, és nem is 100 évig. Akkor is. Valakinek Érdemes ennek kiszámolni, hogyha beleszámoljuk a felhasznált energiámennyiségét is ennek az épületnél, akkor összességében melyik az épület a drágább? A régi vastag, vagy az új könnyített? Ugyanakkor ezt a megváltozott éghajlati helyzetet valamiféleképpen kezelni is lehetne, és a tradicionális építészet erre bőven nyújt mintát és példát, ha belegondolunk, hogy a kárpet medence éghajlata a mediterrán száraz, és a délkelet kelet ázsiai monszun irányába mozdul el, úgy, hogy ez pontosan azért kiszámítatatlan, akkor azoknak a régióknak az építészetéből, tradicionális építészetéből okulhatunk. Tehát Észak-Afrikában olyan természetes szellőzési rendszerek és tér kapcsolatok alakultak ki ezer évek során, amelyek modellként szolgálhatnak a, a nagyvárosi ö, épület, térstruktúra és szellőzés technika szempontjából is. Ugyanez Indiában szintén a megfigyelető az iszlám mogul építészetben úgy szintén, és a legfrissebb indiai modern építészetben, ahol Charles Korea, egy nagyon jó nevű indiai építész, a több ezer éves indiai, ősi-ázsiai hagyományt eleveníti fel, nem pusztán a téli struktúrában, de a szellőzés tekintetében is. És hát, hogy Mennyire globális problémakörről van szó a metropoliszok esetében, ö, elválaszthatatlan egy-egy nagyváros a vidéktől, és a vidék a nagyvárostól olyan tekintetben is, hogy ö, például Indiában már a múlt század közepén Gandhi, és követői felismerték azt, hogy ha a vidék élel élelemtermő képességét és mikrotelepülés megőrző képességét nem őrzik meg, akkor milliók és milliók fognak a nagyvárosokba özölleni, ahol még kevésbé fognak munkát találni, és így alakulnak ki azok a metropoliszok, aminek következtében a világ Közel 7 milliárdnyi lakossága, na, majdnem a fele, már illetve több, mint a fele, nagyvárosokban él. Na most ugyanez a és folyamat És a lakognak a nagyobb része tulajdonképpen nyomorban él a pontosan, városban, mert, mert teljesen kiszolgáltatott. Ugye, és ez, ez nem csak Ázsia és igen. Afrika és Latin Amerika és Amerika nagyvárosaiban, de én már Európában is probléma. Vigyázó szemetek Párizsra vessétek, a párizsi és a brüsszeli zavargások is ezekre a jelenségekre vezethetőek vissza. Uh -huh. Igen, szóval itt a ö, nagyváros egyre inkább embertelen, hát ez mondjuk ezen nem mondtam most újat, szerintem ö, ezt nagyjából a, ennek a rádiónak a hallgatói tisztában vannak vele. Ö, és még ö, mi is érezzük azt, hogy egy, egy, még egy Budapest méretű és szerveleltségű város is sokszor borzasztó zsúfócságélményt és, és ö, frustrációt okoz. Ennél sokkal rosszabb városok vannak a világon. Tehát ö, tényleg teljesen ilyen, ilyen, ilyen gépek között se az élet a nagyvárosban. Na most ami a, a ennek a következménye mindenképpen egy, egy, hát a párizs, ez, ez egyfajta elővételez annak, amilyen ami komoly problémákat fog az okozni, nem csak Európában, és alapvetően nem, nem is ott, mert hát ezek az emberek, akik teljesen kiszolgáltatottan élnek ilyen embert ellen körülmények között, tehát nincs, nem lesz veszteni valójuk. De hát ugye végül is itt a globális éghalatváltozás hatásairól is beszélnünk kell, és ugye itt többfajta áramlatról lehetne gondolkozni. Egyik az, hogy ilyen épített szerkezetekkel, megfelelő térkialakítással, mindenhogy a Péter az előbb elmondta, figyelembe véve a klímát, a lehetőségeket. Tehát, <tos> na bocsánat, ne a skandináv építész mondja meg nekünk, hogy hogy kell építkezni, akkor egészen más klíma van, és ő neki a napra mindenki kell nyitnia, hogyha éppen véletlenül fölmon az égen, akkor beszívja, amit lehet belőle. Itt már nem biztos, hogy azt kell csinálni, és, és, és ugyanazt a mintát követjük. Nem valószínű, hogy pont nekünk pont azt kéne követni. Uh -huh. Azért, mert a skandináv építészeknek olyan nagy sikert adattak a, a világon. Szóval a figyelembe, igenis figyelembe kellene helyi sajátosságokat, ilyen ételemben is, és nem majmolni nemzetközi trendeket. Pontosan. Például Le Corbusier egy zseniális bolond építész volt. Őrült. Észak-afrikai turisztikai útjai kapcsán beleszeretett abba a fantasztikus, gyönyörű lapostetős építészetbe, kasbát, hihetetlen gyönyörű költői már-már már ezer egy éjszakai hangulatokat idéző szövevényébe, és ebből a modern építészet öt pontját megalkotta. Na most, ami Észak-Afrikában az éghajlatnak megfelelő volt, forma követi az éghajlatot alapon, az a mérsékelt égő országaiban hát már eleve nonsensz. Most azzal együtt, hogy mondjuk lökorbuzójnak a RonSampi kápolnája kapcsán mindent megbocsájtunk, de például a lapos tetős építés, mint a modern építészet, modern internacionális építészet egyfajta attribútuma, Észak-Afrikában közösségképző térként is megjelenik. Ugyanez... Mert ott ami a tetőre kimentek, pontosan a tetőn találkoznak az és emberek. Igen, igen. Most az ott egyfajta agóra, ég ha. alatti agóra, ég alatti templom Egy is egyúttalm. Pontosan. Is, Na most ugyanez Európában, vagy a mérsékelt égő ég, országaiban körbe a világon, hát sehol nem honosodott meg, hogy a lapos tetőn emberek közösségi tereket tudjanak alkotni. Sőt, hát ha az utóbbi néhány év teleit tekintjük, több hó esett, vagy kevesebb hó eset, ugyan, de az intenzívebben és nagyon gyorsan, rövid idő alatt. Tehát az a fajta GPS gyakorlat, hogy modern építészek akarunk lenni, lapos tetős házat csinálunk, hát most télen rengeteg épület szakadt be Európában. Uh -huh. Ez Moszkváig Minden héten Moszkváig. volt Minden héten éten volt, mert egyszerűen az épületek nem voltak méretezve arra a hóterhelésre, és hát az éghajlatváltozás nem szólt a statikus mérnököknek a, a szabvány gyártó szakembereket. Könnyű szertkezett. Nem, a, a szertkezett. nem hát, furt, hogy Ezeknél az épületeknél van egy, egy használt utasítás, amit ha nem tartanak be, tehát nem takarítják le mondjuk a havat időben, akkor az épület veszélybe kerül, és szerintem egy épületnél ez azért nagyjából megengedhetetlen. Tehát annak, tehát, annak önmagába kéne bírnia, hát egy... Tehát például a lapos tetős tervezés, gyakorlat, gyakorlatát, a mérsékelt égő... Országaiban alaposan át kellene gondolni, és nem véletlen, hogy 45 fokos vagy adott esetben az alpesi területeken ennél magasabb ö, tetőt ö, terveztek, alakítottak ki, amiről a hó le tudott csúszni. Uh -huh. Tehát ezek olyan ősi ökölszabályok, amiket ö, kvázi divat áramlatok büntetlenül nem hághatnak meg. Na most miután itt élünk Budapesten, ezért hozzánk nem csak térbeidelek, hanem a szívünk is legközelebb a mérseket égő vál. Szerintem a legizgalmasabb égő mint közül, mert ott majdnem nyár, hideg, tél, minden van. Mert lenn a troposokon a meleg van, fönt éjszakon pedig, nem azt mondom, hogy a hideg, de olyan, olyan igazi izmos nyalakot nincsenek minden, amilyet mi, mi megszoktunk. Tehát nekünk és a mi építészeiknek föl kell készülni mind a két kilengésre, tehát arra is fel kell készülni, hogy erős, csapadékos, havastelek, és arra is fel kell készülni, hogy forró nyarak és egyre inkább föl kell készülni, tehát el, nagy a kihívás, itt a legnagyobb a kihívás az építészek előtt is, és ez nem engedi meg, hogy nemzetközi trendeken majmoljunk. Igenis, ki kell találni, vagy föl kell találni azt a, a helyi adottságoknak, a legjobban megfelelő, a klímaálló építészeti rendszert, ami egyrészt hát, használható épületeket ad, nem kell a tulajdonosra fölmászni, tettőre, hogy aztán lezuhánhatok, mert már már elmúlt, és már nem bírod mászni a hátsón, mert ilyenek is voltak egyébként. E, és a másik oldalról néze pedig e, ne, nem fog a a nadrágját is azért, hogy krimatizálja nyáron a felforvasodó épületet. Van egy telefonálom, hallgassuk meg most. Szia! Csak egy nagyon-nagyon rövid megjegyzés, most jövök végig a váci úton, és itt néhány régi építésű ház kivételével, ami új építés, az minden lapos tető. Tehát így mi direkt elkezdtem figyelni, egyetlen egy ilyen sátortetős ház volt, ami új építésű, és mindegyik más lapos. A következem, arról van szó, hogy csinálnak ilyet is, vagy hogy ez fölmerül, hanem gyakorlatilag majdnem mintha ez lenne a normális, meg nem hm. standardás. Köszi szépen az észrevételt, igazoltad a dolgokat. Abszolút. Na most ja. városbiológiai eszközökkel az éghajlati kilengéseket valamelyest befolyásolni is lehet. Ugyanezt nem pusztán Észak-Afrikában, Egyiptomban, Hassan fati építészetében, vagy Indiában, csász munkásságában tapasztalhatjuk. Indiában, ahol ez a fajta forró esetenként sivatagi éghajlatnak megfelelő nyár keveredik a monszun hirtelen kezelhetetlen sok csapadékot, vizet produkáló biológiájával. Ott már évezredek óta kitaláltak egy olyan építészeti eszközt, ami a következő nagyon egyszerű dologról van szó egy négyzet alaprajzú tér, ami egy medenceként működik, és kvázi labirintus-szerűen lelépcsőző kialakításban, hogyha jön a monszún, hirtelen nagy eső leesik, akkor ez egy vízgyűjtő medenceként felfogja a vizet, és amikor elvonul a monszun, hirtelen utána megint kánikula lesz, akkor egy élhető, kellemes mikroklímájuk környezet alakul ki, ahol az emberek leülhetnek, beszélgethetnek, és kvázi túlélő térként működik, ugyanakkor a téri kialakítása egy ég alatti templomként is működik. Ez így van egyébként. Indiában nagyon sok tó van, ami, ami meglepőnek tűnik a szárasságra tekintettel, de ilyen esőgyűjtő tavak ezek tulajdonképpen. Nem nagyok és ki vannak építve, hogy mondan. És hogyha Budapestre gondolunk, Budapestnek van egy olyan külön sajátosság, ami mondhatjuk, hogy egyedülálló a világon, ugyanis egy óriási összefüggő barlangrendszer van alatta. Na most azt jól tudjuk, hogy a föld alatt 3-4 méterrel, illetve barlangokban a külső hőmérséklettől függetlenül egy plusz 11 Celsius fokos állandó hőmérséklet van, amelynek a klíma kiegyensúlyozó hatását szintén kihasználhatjuk. Sőt, hogyha... Ha már elnézést, az ilyen ötleteknél nem okozhat ez olyan problémát, ha ezt elkezdjük kihasználni, hogy tönkre tesszük. Ezek az ősi fürdők barlangjáratai egy fantasztikus téri produktum, és ezekkel köszönő viszonyban ezek természetes klímájából is tanulva ö, lehetett volna, vagy lehetne kialakítani azokat a ö, általunk nem igazán kívánatos nagy nagybevásárló centrumokat, amelyek túlélő térként is szolgálhatnának egy-egy forró kánikulai lapon, ahelyett, hogy a től veszik el az életterünket. Uh -huh. Most, hogy mondtad, ezek a nagy, bevásárlóközpontok, központok, amely egyre jobban elterjed. Ugye ezek, ezek nem is igazi épületek, hát ezek valamilyen fémből óriásra meg ilyen szendűszerkezetű valami elemekből össze szerelt csarnokok. Ezeknek megfelelő a hő? Hát, hát pénzért mindent lehet. Pénzér. Hát, a pénzért pénzér mm -hmm. energiájé mindent lehet. Na most reagálva az elhangzottakra egy kicsit kiegészít tenném a, a dolog hangsúlya szempontjából. Tehát egyik az, hogy val valóban fölmerül az a lehetőség, hogy forró a napokon most már szükség van ilyen túlélőterekre, terekre, elég szomorú, hogy ide eljutottunk. De ez egy ilyen jelkép az én számomra, hogy az embereket a, a föld alá kényszerítjük. Szóval már az aluljárók sem tetszenek nekem, hogy az embereket beszorítjak a föld alá, és a föld felszínen a kocsitnak engedünk teret. Ö, és most ha ezt fokozzuk azzal, hogy az életet veszelőítjük a föld alá, és a felszínt pedig átengedjük a forgalom számára, ez, ez elég rémlátomás a számomra. Em, Előbb emlegettem az eszkimó szint, ez egy ilyen elleneszkimó szín lenne, egy ilyen forró eszkimó szín, ahol az emberek a, a forróság elől menekülnek. A, tehát nem a nap hiányától szenvednek, hanem a, a napnak a, a, a túlerejétől, amit mi, mi okoztunk ugye. Na most ö, én ezzel szemben, tehát ö, elismerve, hogy épített, ö, ö, hogy mondjam, szerkelettelké szükség van, de én mégis a természet közelibb megoldásokat preferálnám. Tehát én az utcát kellene klimatizálni, és erre megvannak az eszközök. Mire gondolok, amikor 92-ben Szeviában voltam a világkiállításon, hogy Andalúzia Európa legforróbb területe, különösen nyáron, jobb esett hát volna nekik egyébként, ha télen tartják a világkiállítást, mert akkor kellemes az éghajlat, de hát ugye mindig nyáron kell tartani, és hát ott borzasztó, 40 40 fokon árnyékban, szóval nagyon-nagyon van ott annabúziában, és hogy ne kapnak emberek hőgút, tehát a következő találták ki. Először is rengeteg szökőkút, meg víz, meg csobogó, meg merence, meg minden volt ott. Egyik csoportáson panaszka volt is, már mikor megnéztünk egy ilyen nap után a kiállítás, hogy már tiszta csopogás nem egész éjszaka már csobogásról álmodott, meg egész nap a csobogást hallotta. A másik pedig a, a kertészeknek, a parképítőknek a munkája. A lealkalappal. aztán azt kell mondjam, a legnagyobb élményt a számomra, jó, a magyar parkolónus kétségtelen nem akármilyen volt, de azok a üveg-acél monstrumok, amikor a fő volt a képítve számomra, az semmit nem adtak, ellenben a parképítők munkája lealak szóval nagy méretű növényeket vitték oda, és olyan lukasokat csináltak, hogy el nem tudtam képzelni, hogyha hogy az, az élő növény, és, és az volt egyébként. És, és a, a fő gyalogos útvonalakat mindig ilyen pergolákkal és a befutatott növényekkel lefették, rengeteg fát ütettek, szóval hihetetlen, hogy mit műveltek ott, és ezáltal vált élhetővé és, és jóvá az egész, egészt, az ember nem érezte az az andalóziai forróságot. Hogy közelebb menjünk. Ugye itt Budapesten hát ha az ember a régi fotókat néz, egy-két helyen láthat olyan szép, dús, zöld fasolokat, és meg is néztem, hogy hol vannak ilyen gyönyörű fasolok, oda megyek sétálni, hát kiderült, hogy a Lóbudai temetőbe. És, és nekem evidencia volt, hogy ilyen kéne lenni mindenhol. Nem csak a halottaink vannak, hanem az élők vannak. Ilyen dús, lom, lombsátras utcáknak kéne mindenhol lenni. És akkor oda mentél, akkor tényleg új is volt, hát persze, hát volt. hogyne ne hát, ott jó, olyan mikroklíma, mm. már csak azért is, mert sok a zöld felület. De hát nekünk a, a saját lakóterületeinket kéne úgy védenünk és, és klimatizálnunk, és úgy képítenünk, hogy, hogy a, az ott kellemes legyen létezni, és ez nem csak fizikai szempontból mondom, és ott fővetően nem olyan a szempontból, hanem lelki, esztétikai szempontból is. Igenis merem mondani, hogy egy utca esztitikai értéke szempontjából sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy van fasor, vagy nincs, vagy milyen állapotban van, mint az, hogy milyen épületek szegélyezik. Az épület, az építész szupremáció gondolkodásmódjában, ugye ők úgy gondolkoznak, hogy adott épületekben. És mögé be, berajzolnak valamilyen ö, horizontot, de valóságban nem úgy néz ki. Ott más épületek vannak, ott város van, és, és nekik az épületek fontos. Én meg azt mondom, hogy itt a város a fontos, és a városban pedig az élet a fontos. A, a, az életet pedig be kell engedni a városba, és nem kiszorítani onnan, és nem a földre szorítani. Hm? Hát érdemes belegondolni abban, hogy 2003 nyarán több tízezren pusztultak el haltak meg, fulladtak meg Európa nagyvárosaiban a kánikulában. Elsősorban Párizsból, Franciaországból ö, jelezték a médiumok pontosan ezeket a ö, tragédiákat, de ugyanez Budapesten is tapasztalató volt. Más kérdés, hogy a, a hazai sajtóorgánumok nem érezték eladhatóan érdekesnek ezeket az egymástól összefüggéstelennek tűnő Ö, tragédiákat. Ö, és hát pontosan, ha már elkerülhetetlenek ezek a beteg, rákos, daganatszerű ö, monstrumok, éppen azért kéne őket a föld alá telepíteni, hogy a zöld területnek maradjon felszínen, ö, a ég alatti gyönyörű területe. Na most ö, annak azért a város csak olyan része is, amit nem ezen tudok elképzelni, hogy jelen formájában, például mondjuk az ominózus király utca, tehát ez az egész környék olyan keskeny utcákból áll, hogy oda mondjuk az utcára biztosan nem tudsz telepíteni semmit. Nagyon jó a kérdés, örülök, hogy ezt föltetted. És ezt nem mi találtuk ki, ezt már száz ez évvel ezelőtt Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert, mert magam is gondolkoztam azon, csak hát nem akartam szétbeszélni az egész műsort, hogy ahol keskeny utcák vannak, ott egész más a, a helyzet. Tehát keskeny utcában szerűen nem merül fel ez az igény, hogy fasolokat ültessünk, hiszen oda a nap amúgy is csak hébe hóba süt be, abban besült, tehát ott már maga az utcának az arányai klimatizálnak. Tehát e, valóban a, a, ilyen tradicionális kisvárosokban, óvárosokban tapasztalhatunk ilyen sikátorok is közök, ahol szeretnek a turisták e, sétálni, hogy e, nem érezzük ott a, a forróságot, hogyha ilyen szűk utcákban megyünk hiszen, hát nem tudod betörni. Én az előbb, amikor elmondtam azt a példát, hogy egy kietlen sziklafalakkal ö, a szabály, a, hát, ö, szegélyezett völgynek felel meg egy széles utca, akkor nem éltem mondtam azt, hogy a széles utcáknál van ez így. A keskeny, szerű utcáknál ez nincs így, viszont ott másjelagú gondok vannak, Igen. ott meg a benapozással vannak gondok. Ugye, ö, ugye mai hátkor emberének már nem felel az meg, hogy éppen csak, hogy ki tudja az abban Illetve a szűkebb utcákon éppen, hogy a hatás és a szellőzésnek, a légmozgásnak a természetesebb cirkulációja segítheti az élhető tér kialakulását, természetesen kombinálva ez a növényzettel. Így van. nem a beszélgetésünk utolsó fázisához. Ma a néghajlat hatásáról beszélgettünk. Én szeretnék tőletek olyan gondolatokat hallani, ami a jövőről szól. Meg arról, hogy hogyan lehetne ezt a várost olyanná alakítani, hogy valamiképpen megfeleljen ezeknek a kihívásoknak. Éppen most a szünet alatt beszélgetve felmerült a közmunka a igénye. Hát az már lassan már ha pontos idő kérdezétek, akkor is a közmunkatanácsra válaszolunk, mert annyira fontosnak tartanánk, hogy legyen egy ilyen. És nem akarok most napi dolgokba belemenni, de ez fontosabb lenne, mint a Budapest Minisztérium, mert itt másról van szó. Itt a, a önkormányzat, ti és a ez szférának az együttműködésről van szó, hogy működt és annak idején. Erre lenne szükség, aki haja át. Na most miért mondom ezt még ennek az aspektusában is? Ugyanis amikor a közmunkatanács megalakult, utána nagyon sok mindent csinált, de az egyik nagyon komoly és fontos tevékenysége volt Budapest parkosítása. És nem csak arra van szó, hogy meglevő parkokat rendbehozott mind a Válostiget, új parkokat is létrehozott mind a Népliget például, és utcákat fásított, parkosított, ha régi fényképeket nézünk, hát elámolva nézzük, hogy, hogy milyen gyönyörű fasolók és parkok voltak Budapesten, pedig globális felmelegedés, az szó sem volt, hanem egyszerűen úgy érezték, hogy a nagyvárosi igényességhez tartozik, hogy a, egy, egy új út, egy sugárút, egy körút, egy kör út egy, egy új díszfutvonal, vagy, vagy egy, egy tér, az fák nélkül nem néz ki jól. Egy teljesen természetes volt, és nagyon szép vonzó tereket tudtak létrehozni ebből, aminek a csekéke maradványai között élünk most. Ilyen, ilyen szenvedő, megcsonkított fák maradtak meg ebből, mert ugyanis, ahogy láthatjuk, hogy utóbbi 10-15 évben elképesztő mértékben csonkítják ezeket a fákat. Valaki végre elmondhatta már, hogy miért teszik ezt. Én nem voltam képes rájönni, de még szakember ismerőseim sem. Valószínűleg valami olyasmi lehet, hogy ha mégis ne valami egy szélvihar bekövetkezése során, a globális felmelegedésnek egyre -egy inkább lesz. Letölik egy ág, és ráesik valakinek a hiper-szuper kocsiára, akkor magas káterítés kell majd fizetni emiatt. No de közterületről van szó, ahol magántaladon tárolnak. Most azért, hogy a közterületen valaki magántaladon át oda kiteszi, és az valamilyen emérkás szemben, ezért a közösségnek kell kárterítést fizetni, valakinek végig kéne gondolni, hogy helyén való-e ez így. Tehát, mert emiatt pusztítják a fákat ilyen brutális sem, mert azt mondják, hogy nehogy véletlenül lehessessen bármi is, legegyszerűen, ha nincs ott semmi, vagy ha igen, akkor csak ilyen csekéke megfiatalított Időzőve mondom, csonkok. Bár abban nincs minek nincs, leesni, már nincsenek szegének ágai. A szóval körbe itt tartunk, és, és ahol régen valóban lamsátor volt. Effektív összeborultak a, a lombok a, a, a utcaföldött, és ez volt a természetes. Hol van ilyen utca? Mutassanak egyet nekem, ahol Romsártas utcán végig lehet sétálni. És mindezek a Romsártas utcák annak idején, a közmunkatanács idejében, hogy öttek létre. Hol van a közmunkatanács, amelyek odafigyelne a városnak a, ezek, ezek a szempontjaik, és nem csak a rövid távú politikai, még gazdasági szempontokat venni alapul? Hát sajnos a, a kleptokrácia hatalmi szisztémája, a kleptokrácia urbanizációját és városépítészetét, város biológiáját hozza magával. És ö, legelőször fővárosunk relációjában mindenképpen a közmunkatanács felelős, mindenkori politikai széljárásoktól mentes ö, szisztémáját kellene újra eleveníteni, és nem véletlen, hogy ez a rendszerváltozásnak elnevezett politikai fordulatot követő garnitúrák egyikének sem sikerült. Hát nem, nem nem akarták akarták, és, hogy még egyszer jobban megbelágít sok a dolgot a hallgatók számára. Az eredeti Közmogotanás úgy nézett ki, hogy kilenc főt a kormánydelegált, másik kilencet a. Hát először a Buda és a Pesti önkormányzatok, majd aztán a később a és az után a Budapesti önkormányzat. És az elnöke nagyon sokáig gétvizetekig a mindenkori miniszterelnök volt, alelnöke vezette a, a, a operatíve, aki nagyon sokáig gétvizetekig ugyancsak Pormenicki Frigyes báró volt, akik Budapest földegényenek neveztek nem véletlenül. De még egyszer mondom, az kormányzat és az önkormányzat által közösen működtetett szervezet volt. És a, a Budapest fejlesztése ezen a közös szervezeten keresztül történt meg. Mm -hmm. Ez kétségtelen, voltak hanakidenes viták, mert a az önkormányzat az ő önvánosságának a csolgítását látta ebbe mégis. Több mint 70 éven keresztül, a különböző történelem viharnakon keresztül is fennmaradt, jól működött, az eredmények bizonyították, aztán a politikának a vihara végül is elsodolta, nagy sajnálatunkra. De most már nincs olyan, hogy mondjam, politikai akadálya, hogy most emiatt ne lehetne létrehozni, egyszer csak akarni kellene. Uh -huh. Érdekes megjegyezni, Konrad Lorenznek a Mentsétek meg a Remény című interjú kötetében olvasva a nagyvárosok problémáját egyfajta várostalanítással próbálta volna orvosolni, mint egy visszafogva mérsékelni azokat a tendenciákat, amik a növekedést idézik elő, és ez a vidék nélkül nem megy. Ugyan ennek a társadalmi vezetői felelősség oldaláról a következő megjegyzéseket tette, hogy egy, -egy ilyen korporáció, szervezet, egy-egy képviselője önmagában akár egy megbízható svájci nagybácsi akire az ember az unokáját, a, a, a, a szüleit rábízhatná, de hogyha ilyen svájci nagybácsiból ötven összeül és hoz egy döntést, akkor az egy ember alatti ember bűnszövetkezet döntését produkálja, ami kontinensek, országok, nagyvárosok életterét teszi tönkre. Tehát kvázi a felelősség szétoszlik közöttük. És sajnos nem pusztán az euróatlanti nagyvárosokban, de hát Magyarországon is tapasztalhatók ezek a problémák. És mondjuk egyszerű Budapestiként mit tehetünk, hogy ez ez a éghelyett változás, ez ne sodorjon el minket. Hát Az, azon kívül, el lehet költözni. Ö ez nem egy követendő példa, független attól még a fölpolgára sem Budapesten lakik, de ettől függetlenül én, én mégis azt mondanám, hogy hát benne van a, ennek a rádiónak és a nevében, a civil rádió. Tehát, hogy a, a, a polgárok figyelmének, a felhívása azokra a szempontokra, hogy igenis az önkormányzás az a helyi polgárok közösségének a joga, így kezdődik az a törvény akik ugye átruházzák ezt az ő képviselőikre, akikeken keresztül ezt gyakorolják. De az a dolog lényege, az a indít, hogy az a helyi ö, polgára közössége az önkormányzás alanya. Na most tessék ezt komolyan venni. Ö, kezd, nem, tehát, ö, a következő választás, ugye, amelyik ősszel lesz, az önkormányzati választások lesznek olyan ö, erőkre és ö, olyan ö, emberekre szabad bízni a jövőnket, akik ezeket a szempontokat a távolati jövő szempontjait figyelembe véve akarnak politizálni, ö, és miután a ö, helyi önkormányzat eddig is így volt, így működik, hogy nem ködődik annyira a pártok, hogy nem az országos, a parlamenti választások, ott helyi szervezetek is számpos helyen bekerülnek a a kamáltokba, amely kimondottan, ott helyileg működő, hogy mit tudom, civilek a nagykanizsájé, most csak most mondtam valamit. Tehát számtalan ilyen szerver már eddig is van, ennél nagyobb hangsúlyt is kaphat, és kell, hogy kapjon a civil szerveződés, hogy ne csak kívülről, a partfonalont kívülről szóljanak bele az önkamárt működésébe, hanem ott bent a döntéshozatában vegyenek részt, és jó irányba befolyásolják a döntéseket. Mm. Tehát olyan emberekre, olyan erőkkel kell bízni a jövőnket, akik ezeket a szempontokat a döntés szintjére viszik, és képviselik. Újpalotán egy kifejezetten pozitív példát tapasztalhatunk, ahol a zöld terület megmentéséért pontosan az imént vázolt, baráti, nem is szívesen mondom, hogy civil, mert már nem szinte elkoptatott, de mégis, mégsem tudok jobb szót rá, kezdeményezés alakult ki, ami, hát, kvázi a kleptokrácia ellenében emberi módon a növényekkel együtt és azok megmentése érdekében. Én azt hiszem, hogy tulajdonképp nagyon egyszerű dolgokról lenne szó. A saját morális rendszer változását kinek-kinek saját magánként elkezdeni. Köszönjük szépen. Ez legyen az utolsó szó, mert erre lehet egyet aludni. Van még egy hallgatónk, hát ha nagyon röviden megosztja velünk a gondolatát, akkor, akkor egy perc erejéig. Haló! Gondolkoztam, gondolkoztam, Szervusztok, jó reggel kívánok, hogy Jonar ilyen műsort a kérdéssel, hát előbb kellett volna talán megkérdezem az meg véget ért. Igen. Hogy mm. vajon miért van az, hogy konkrétan egy jegyző, konkrétan egy önkormányzati vezető. Mindegyiknek van saját fája a kertjében, nem csinál ilyen brutális, totális tönkrevágást mindenkinek van saját állatja, nem kínozza, Mindenkinek van saját kertje, saját élőterülete, és amikor a közös döntésre kerül a szó, mint hogyha eltűnne ez, a privát szférájukba értékelik, nagyra becsülik a dolgokat, és amikor közös döntésre kerül szó, akkor ember alatti döntéseket hoznak, hogy az egyik munkatársad mondta. Hogy? Ember alatti ember. Ember alatti ember, tehát mindent alul múlna. Hát ez, hogy miért van ez a, ez a barabás szindróma, vagy Hát erre most már sajnos nincs idő, hogy megmondjátok nekem. De a mai nap alkalmas arra, hogy gondolkodjunk rá. Köszönöm szépen, szervuszok! Köszönöm szépen. Búcsúzzunk ezzel két hét múlva ismét jelentkezünk. Konondzia Gábort és Múlvisza Pétert hallották. Bányai a búcsúzik. Köszönöm szépen.